الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير اله محمد صلى الله عليه وسلم شرر الأمور دفاتها وكلم دفته بدع وكل بدعة بلال وكل بلاله في نار عباد الله اوصيكم ايايا بتقوى الله فلقد فاز المتقون قل الله تعالى في محكم كتابه التنزيل الحج اشهر المعلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب نودعوا الاسلام نwahusieni pamoja na nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala leo Mwaka wa 1447 hijria ikiwa hii ndo ya kwanza ndani ya mwezi huu ni vizuri kuwa kuna baadhi ya mambo ambayo yalifanyika na Muislam anatakiwa ayajue ndani ya mwezi uliopita mwezi wa Shawal jambo la kwanza kabisa ndani ya mwezi wa Shawal wao waislamu wanatoa ndani zakatu fitri kabla ya kufanya jambo la pili ambalo ni kuswali swala idhi Eidul Fitri mambo yote hayo yanafanyika ndani ya mwezi wa Shawal lakini pia mwezi wa Shawal mwezi wa Uislamu ndio mwezi ambao waislamu huwa wanafunga siku sita za Shawal sunna ambayo Mtume Allahu alayhi wasallama alitueleza katika sahihi Muslim lakini pia mwezi wa Shawal ndio mwezi wa kwanza katika miezi ya Hijja kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye sura al aya ya 197 aya ambayo nimesoma mwanzo wa hotuba yangu Allah anasema Al-Hajju ashhurun Hija ni miezi maalum. Kwa man farada fiihinna al-hajj yule Muislamu atakaye kuhiji katika Mwaka huo basi antakiwa ajue kuwa anaruhusiwa kuweka nia ya ikram ndani ya miezi hizo maalum miezi yenyewe ndizo za Muislamu ni miezi mitatu mwezi wa kwanza ni Shawwal katika miezi hizo na kwa hivyo tunapo Seme yako tuko ndani ya mwezi wa Dhulqaada kuna mambo ambayo ni vizuri Muislamu pia ayaelewe yanayofungamana na dini yake yanayopatikana ama ambayo yashaoi kupatikana ndani ya mwezi wa Dhulqaada na hiyo ndio mada yetu ya leo Kuzumzia kuhusu mwezi huu wa Dhulqaada jamu la kwanza kabisa ni kuwa mwezi huwa wa Dhulqa'dah ndugu zangu wa ndio mwezi wa tatu katika miezi minne mitukufu ndio mwezi watatu katika miezi minne mitukufu. mitukufu kwenye kalenda ya Kiislamu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye sura at-tauba aya 36 Inna iddat ash-shuhuri 12 shahran fi kitabillah. Idadi ya miezi katika mwaka wa Kiislamu ni miezi 12. Na Allah subhanahu wa ta'ala aliweka katika kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala Lauhul Mahfuz ya kuwa miezi ni 12 na ndio miezi ambayo inakamilisha mwaka mzima. Yauma khalaqas samawati wal tangu siku Allah alipoumba mbingu na ardhi. Minha arbaatul hurum katika miezi hizo minne katika hizo miezi miwili kuna miezi minne ambayo ni miezi mitukufu Katika miezi hizo minne ambayo mitukufu mwezi wa kwanza huwa ni muharram. Na ndio mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu kisha mwezi wa pili ni Rajab ambao huwa ni mwezi wa saba kwenye kalenda ya Kiislamu na mwezi wa tatu ndio mwezi huu ambao tuko ndani unaitwa Dhulqaada mwezi wa kumi na moja kwenye kalenda ya Kiislamu na mwezi wa mwisho wa nne ni mwezi wa Dhulhijja ambao ni mwezi wa kumi na mbili kwenye kalenda ya Kiislamu hizi miezi Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema ni miezi mitukufu fala tadlimu fihi anfusakum muislamu hafai kabisa kufanya madhambi na maasi yatakayopelekea nafsi yake awe ameidhulumu kwa kuisababishia kustahiki adhabu mbele Allah subhanahu wa ta'ala katika miezi hizi minne muislam anatakiwa jekushe sana na maasi licha kwa wa mwislamu anatakiwa jekushe na miezi yote katika miezi yote Hu mwezi wa dhulqada mizao Islamu umetwa hivi kwa sababu ya kuwa Warabu kana til Arab wa walikuwa taq'ud fiha walikuwa wanatulia katika mwezi huu anil qitali hawapigani kwa sababu ya kutukuzwa mwezi wa al na hata safari za hapa na pale walikuwa wanazipunguza wanatulia kwa ajili ya kujiandaa na hata kuandaa wanyama wao kwa kwenda kwa sababu baada ya mwezi huo dhulqaada mwezi unaofuatia ni mwezi wa hija do sababu kaitu dhulqaada wa kwa qaada maana ni kukaa lakini pia qaada ina maana ya kutulia na kubakia mahala utulie usio nahangaika kwenda huku na huku na huku sasa inatakiwa muislamu aelewea ya kuwa huu mwezi wa ni katika miezi mitukufu na huu utukufu hauanza baada ya mtume kutumilizwa ni utukufu ambao Allah nasema kuwa tangu aumbe mbingu na ardhi hizi miezi mine, miezi mitukufu na ndio sababu hata waarabu kabla mtume kutumilizwa walikuwa wakiutukuza mwezi wa Dhulqa'dah hawafanyi ndani vita bali wanajiandaa kwa ajili ya ibada jambo la pili mzungu islamu Islam mwezi wa ni mwezi wa pili katika mwezi wa ni mwezi wa pili katika mwezi ya Dhulhijja kama tulivyosoma aya tulioanza nayo khutba Allah nasema al-Hajju ashhurum ma'lumati Hijja ni miezi maalum Hizo miezi maalum ni mwezi wa shawal kisha mwezi wa Dhul na kisha siku kumi za mwanzo wa mwezi wa Dhul Katika muda huu ndio Muislamu anaruhusiwa kuweka nia ya hijja Na nia hiyo abaki nayo mpaka Hiji na inakuwa hija yake ikitakuwa sahihi Kijime chake hauruhusiwi kuweka niya ya hija nje ya miezi hizi ambazo zimetajwa ndio sababu katika miezi hii yote pamoja kwa tumezitaja kwa ni kuanzia Shawal, na siku 10 za Dhulhijja lakini mahujaji wengi sana huwa wanautumia mwezi wa Dhulqaada kwa ajili ya kusafiri kwenda kuhiji bali safari nyingi zinazofanyika ulimwengu mzima kwa wale wanaenda kuhiji huwa zinafanyika ndani ya mwezi huu takriban 90 au 95% kwa hivyo ina maana kuwa ni mwezi ambao unapoingia Muislam antakiiwa ahisi ya kuwa maandalizi ya hija ya Shawadia. Na kwa hivyo akiwa ni katika wale ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amemjalia kuwa na uwezo na maandalizi anayo ya kutosha basi sayo aanze kuyafanya katika mwezi ili aweze kuwa katika watakao hija mwaka huu. Ndugu zangu wa jambo lingine ambalo litakuwa tatu sasa hili katika mwezi wa Bilqada zulqada ndo mwezi pekee ambao mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya damu yake umra hadithi ilipokewa na Abu Daud rahimahullahu taala kwenye sunan yake an Qatada rahimahullahu taala qala kuna tabii anaitwa Katada Allah amrahemu alisema Saaltu Anas ibn Malik الله anhu ana umrati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam nilimuuliza sahaba Anas ibn Malik radhiyallahu anhu kuhusu umra alizozifanya mtume sallallahu alayhi wasallam faakhbarani Anas akamwambia Katada anna rasulillahi sallallahu alayhi wasallam aitamara arba umrin ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallama alifanya umra nne kulluhunna fi dhulqaada umra zote hizo mtume alizifanya ndani ya mwezi wa dhulqaada ambao ndio mwezi ambao tuko illa lati ma na umra zote hizo umra tatu mtume alizifanya katika mwezi wa na zikapokewa na Abu Daud kisha akasema illa llatī mahijjatihi isipokuwa ile umra ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya pamoja na Hija alipoenda kuhiji Hiji Hija al hiyo ndio umra ambayo Abu Daud hakuipokea lakini pia Mtume alifanya katika Dhulqaada lakini kapokewa na Bukhari na Muslim kisha anaataka anza kuhesabu hizo umra akasema umratun Zamani ya Hudaybiyah umra kwanza ni ile umra ambayo mtume alifanya wakati alipokuwa anaenda katika sulh ingawa ngawa lengo lake likuwa si sulh Hudaybiyah lengo lake likuwa ametoka ma, Madina anaenda maka kwa ajili ya kufanya umra lakini alipofika pale Hudaybiyah wale watu wa Makkah na ikawa tena hawezi akafanya umra hiyo wakamalizia pale shughuli yao ambayo waliweza kufanya kwa kuwa aliwaambia masahaba na yeye mwenyewe pia wakanyoa na wakachinja kisha kwaregea Madina baada ya suluhu dabi ya kufanyika hiyo ndio umra ya kwanza ambayo mtume sallallahu alaihi wasallama alifanya na ilikuwa ndani ya dhulqaada umra pili anasaka sema wa umratul qadha ya pili ilikuwa ni ile umra ambosa ilikuwa ni mwaka uliofuatia ikaitwa umratul adha kwa sababu sasa ile umra ambayo ilikuwa mtume aifanye katika mwaka wa sita na baliyaki kashindikana mtume ikabidi sulhu debia ifanyike sasa katika ile sulhu debia walielewana na makafiri ya kuwa ikiwa watakubaliana yale waliyokubaliana basi mtume aje afanye umra mwaka unafatia hasan ndo makufulatia mtume akenda pamoja na maswahaba wakafanya umra ambayo ilietwa umratul حيث قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم هنين kisha kuna umra tatu ambao mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya na alitoka mahala ambapo panaitwa al -Jirana. baada mtume kwenda katika vita vya Hunain na wakashinda vita hivyo waliporegea wakafika mahala panaitwa al -Jirana. hapo ndo mtume alianza kugawanya zile ganima walizozipata katika vita hivyo sasa ilipofika usiku mtume akaenda mpaka Makkah na akafanya umra tena kisha alikija pale Jihrana kisha baadaye ndo waka endelea na safari yao mpaka Madina kwa hivyo umra hiyo ikajulikana kuwa umratu min al-Jihrana umratu al-Jihrana fi Dhulqaada ilikuwa ndani ya mwezi wa kisha nne ilikuwa ni umratun ma hijjatihi ni umra ambayo mtume sallallahu alifanya alipoenda kuhiji Hii umratu al ilikuwa ni mwaka wa 8 Ilikuwa ni mwaka wa 8 katika Hijria Kisha mwisho ikawa ni umratu mahijatihi alipoenda kuhiji Mtume na hii ilikuwa ni mwaka wa 10 Sababu mwaka wa 9 Mtume hakuenda maka. Alienda kwa hiji pamoja na waliyenda kwa ilikuwa na Bakar Siddiq radiyallahu anhu ko ni, ni huu ni mwezi ambao Ndi Mtume alikuwa zake zote akifanya ndani yake ndio sababu salafu salih wengi walikuwa wanafanya bidii Ikiwa atafanya umra basi waifanye ndani ya kwa ajili ya kumfata Mtume sallallahu alayhi wasallam Ndiyo sababu akasema Ibn Baz rahimahullahu ta'ala an al-umrata fihi afdalun min ghayriha illa ramadhan ani umra inafanyika ndani ya mwezi wa ni bora kuliko kufanya umra hiyo ndani ya mwezi mwingine wote isipokuwa ndani ya mwezi ramadhan ramadhani lakini kuna baadhi ya salafu saleh walikuwa wanafadhilisha kufanya umra ndani ya dhul na wakisema kuwa ni bora hata kuliko ndani ya ramadhani akiwemo ibn umar na kwa Aisha na wengineo lakini قول ambayo ina nguvu ni kuwa umra inaofanywa ndani Ramadhan ni bora zaidi kuliko ndani ya Dhulqa'dah kwa sababu ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wal qawlu muqaddamun ala al -fihli. lakini pamoja na hivyo kuna mawelamaa wakubwa kama Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala Alitawakaf katika jambo la kufadhilisha umra kati ya kufanya ndani ya Dhulqaada na ndani ya ramadhan akasema wa hadha mimma nastakhiru Allah fihi ana jambo hili la kutambua kuwa umra ipi ndo bora zaidi itakofanyika ndani ya Ramadhani ama ndani ya Dhulqaada ni katika jambo ambalo tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kutupambanulia kwa mzangu islamu huu mwezi ambao naitwa Dhulqaada. Mwezi ambao uislamu anafanya maandalizi ya kwenda kwa Hiji. Mwezi ambao ndiyo bora zaidi Muislamu kwenda kufanya Umra akiwataweza kufanya hivyo. Lakini pia kuna mambo mawili muhimu ambayo ni vizuri Muislamu akielewa yanayofungamana na mwezi wa na inshallah mambo hayo muda usiokuwa mrefu. mrembo. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin salatu wassalamu ala sayyidil ammin nabina muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Wazangu wa muslimu mwezi wa al-Qada ndio mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala alimuita Musa alayhi salam ili amkabidi kitabu cha Taurati. Tena baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemwambia Musa kuwa afanye ibada mfulilizo kwa muda wa siku thalathini lakini ndani ya mwezi wa Allah Subhanahu wa taala anasema kwenye sura Al-Araf aya 142 wa waadna Musa 30 layla tukampa ahadi Musa ya kumpa Taurat lakini baada ya kuwa afanya ibada mfulilizo kwa muda wa masiku thalathini Ibn Jalil at anasema kuwa siku za 30 zote hizo zilikuwa ndani ya mwezi huu wa Dhulqaada. Allah anasema atimamnahu bi'ashrin na kisha tukamwambia Musa akamilishe ibada hiyo kwa kuongezea siku kumi juu. Hizo siku kumi ambazo Allah alimwambia aongeze zilikuwa ni zile siku kumi za Mawadho wa Dhulhijja. Fatamma miqadhu rabbihi 40 layla. Ndiyo Musa apewa Taurati. Lakini pia ndugu zangu wa mwezi wa Abdul Qada The mwezi ambao aya iliteremka Allah nasema inna fatahna lakafatan mubina Inna fatahna lakafatan mubina Hakika Ye Allah Subhanahu wa taala alimpa ushindi mkubwa zaidi na ukombozi mkubwa zaidi na nusra kubwa zaidi mtume sallallahu wa alaihi wasallam yeye na masahaba hiyo fatha ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala naieleza katika aya hiyo sifatu makkah ingawa ina mafungamano na fatu makkah bali nini ni sulhu hudaybiyah kama walivyosema wengi katika maulama wa tafsiri na hiyo sulhu hudaybiyah ambayo Allah naizunguzia akihitaja kuwa ni fathan mubina ilifanyika ndani ya mwezi wa zilqaada ambayo ndilikuwa sababu ya fatfu maka kufanyika baadaye ambayo ndilikuwa sababu ya fathu maka kufanyika baada ya hapo lakini aya hii inna fatahna laka fatha mubina iliteremka baada ya mtumi kutoka katika sulh udaybiyah umma radiyallahu anhu akawa namuuliza mtume ahuwa huwa fathun je hiyo sulhudibiya ni fathi faqal rasul ndiam mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ndio na ni kweli ilikuwa ni sababu kubwa iliyosababisha fatwa makkah ifanyike ndugu zangu wa islamu tumesema mengi ambayo yanafungamana na mwezi huu wa dhulqaada lakini kubwa sana ambayo latakiwa islamu walichilie manani ni kuwa ni mwezi ambao waislamu wanajiandaa kwa ajili ya ibada kubwa takatifu ambao ni nguzo ya tano katika nguzo za Kiislamu na si ibada nyingine isipokuwa ni hija kwa hivyo yote mwislamu ambaye Allah amempa uwezo mtume anasema kuwa si vizuri hata kama shaykhu kuhiji kupitisha miaka mitano na hajawahi kwenda kwa Hajj licha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amempa mali ya kutosha na pia amempa siha afya nzuri kisha zipite miaka mitano na wewe unadai kwa haji basi kwisha mara moja kwa mwaka kwa maisha Naam, ya parabi. lakini nitakio muislamu ambaye na uwezo kila baada ya miaka mitano kwa uchache aende kwa haji. Pili wenye uwezo ama kwa ambao uwezo wao hauaruhusu kwenda kila baada ya mitano angalau aende hata kama ni mara moja kwa mwaka. Hilo njama muhimu sana kwa muislamu Tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala uwezo wa kwenda kwa haji na atujalie miongoni mwa wale ambao hija zao wakikiji zitakuwa ni hajjah makbula. Ndoa wa Islamu tukimalizia ni kuwa jengo letu linaendelea. Na kwa hivyo sahi tumekwama tena tumekwama sana. Sahi takriban si, baada ya Ramadhani tumeshindwa kabisa kuendelea na hakuna sababu nyingine isipokuwa ni uwezo umepungua sana. Tukisema uwezo umepungua, maanaisha uwezo umepungua. Na ni kwa sababu ya kuwa hili jengo nadhani wengi wetu tunajua, ni mamilioni yanatumika hapa. Lakini sasa wengi wanaoishi katika huu mji uwezo wao ni mdogo. Na mfano wa kuwa uwezo wao ni mdogo nataka niwape ili muelewe. Tulipo jitahidi kuchangisha wiki iliyopita kabla wiki iliyopita ile ili tuweze kuendelea na jengo hili tulifanya mchango hapa siku ya jumaa matokeo yalikuwa nini matokeo kwa kia zangu islamu pesa ambayo tulipata ni mbili na 550 na pesa ambayo nadhani wengi hapa tunajua yakuwa hata haitoshi kulipa mafundi kibarua. Wacha kuno kokoto, wala simiti, wala mchanga, wala mawe, wala chuma. Haitoshi hata kulipia gharani ile leba peke yake. Lakini pamoja na, na hivyo hii ni nyumba ambayo ni madrasa. Haijengwi na watu wa humta peke yake. Huo ndio zuri ambayo tuko nao madarasa ambayo yanajengwa na, na takriban watu wote Kenya ambao habari hizi zinawafikia kwa sababu madarasa inapokuwa yamejengwa huwa haisaidii wale watu wanaoishi pale peke yao Bal, bali asilimia kubwa wanaofaidika na ile madarasa wakati mwingine huwa ni watu kutoka mbali mbali ndio sababu tunamshukuru Allah subhana wa Ta'ala kuna wengi waliochangia hii madasa ambao hawaishi hapa kungoya wengi kuna asilimia kubwa ya pesa ambayo tumepata wengi walioitoa si kutoka hapa Kongoya. Haili njama mbali, tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na tuomba Allah liendelee. Kwa sababu lao kama Tungetegemea kuwa lazima sisi na no tujenge peketu tungekuwa hata groupa kwanza tujamaliza. Lakini pamoja na hivyo, tunaomba sisi ambao tunaishi hapa Kongoya tujikakamue angalau. Tujikakamue sab sisi ndotakiwa tuwe msalwa mbele kabla watu wengine wowote wa kutoka mbali kutusaidia. Kwa tunaomba yeyote ambaye atafikiwa na huu jumbe atu, atusaidie katika kuendeleza jengo hili. Sisi pia tunajikakamua kuchangisha mchango hapa na pale kulizia msaada hapa na pale kwa ajili ya kuendeleza jengo hili lakini tunaomba yeyote ambaye atafikiwa na huu jumbe ikiwa na uwezo basi atusaidie kwa ima mawe mchanga kokoto na hasa chuma simiti lakini pia ikiwa ni pesa taslimu anaweza katuma kunya account ambayo ni ya benki ama kuna kutumia imani account ya posta ya account ya mini moja kumoja moja tumia account ya benki ama anaweza katumia paybill Mpesa yote na tufikia na tunomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutupa uwezo na kupewa waislamu uwezo wa, wa kuhitimisha jengo hili ambalo litakuwa ni faida kwa waislamu alhamdulillahirabbil alamin